Goedemorgen. Hebben we hier een ander schon begegnet? Ik ben koning uit Holland. Stijn, uit Schotland. Goedemorgen. Hoe maakt u het? Spreekt u Nederlands? Een beetje, niet much. Waar hebt u dat geleerd? As in de British Army. »Meine sehr verehrten Kollegen, meine Herrschaften, vor Anfang dieser Sitzung möchte ich Sie bitten, sich zu erheben und zwei Minuten stille zu betrachten in Andenken an unseren verehrten Präsidenten Erik Sirgotson, der uns leider im verlaufenden Jahre durch den Tod entfallen ist.« Danke. Das Thema meines Vortrages von heute, die Verbreitung der unterschiedlichen Flugtypen in Europa, hat eine jahrelange Vorgeschichte, worin ich mich bemüht habe, alle Daten und Fakten in meinem eigenen Lande Jugoslawien und den benachbarten Ländern zu sammeln. Die letzten Monate sind dazu dann auch noch Ihre Daten gekommen aus fast allen Ländern Europas, die meine Aufgabe zu ein riesiges Unternehmen machen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich... Auch wegen meiner schwachen Gesundheit jetzt nur noch einige und zwar wenige Ansätze zur Lösung der wichtigen Probleme, welche uns alle beschäftigen, geben kann. Lauter. Wie bitte? Du willst was lauter sprechen? Lauter, lauter. Und ich bin schon so müde. I'll have to read it later. Where did you fight in my country? Actually, I didn't. When I came, the war was over. Hi, Alex. Tag, Walter. Wie geht's dir seit dem vorigem Mal? Es könnte besser sein. Das sagst du immer. Aber jetzt... Jetzt ist es die Wahrheit. Ach, Herr Koning. Ich bin Koning. Ja, ja, ja wie geht's Ihnen? Gut. Und in den Niederlanden? Auch gut. Ähm, ich beschäftige mich jetzt mit der Karte der Pflüge. Dann wird der Vortrag von Professor Horvatic für Sie interessant gewesen sein. Er war schwer zu folgen. Er sprach leise, aber trotzdem? Haben Sie in Deutschland noch traditionelle Pflüge? Wenige und dann vor allem im Süden. Wir haben nur Fabriksflüge. Das versteht sich. Die Niederlande sind reich. Ja, das sagt man. Ist da bei dir noch Platz? Sogar mehrere, Alex. Dann setze ich mich zu dir. Ich hoffe, dass du auch ein Nederlander bist. Wie ich du? Karl Appel. Ich studiere bei seiner. Ik moet Gunterman assisteren bij zijn lezing, we zien elkaar nog wel. Wist jij dat er nog een zinander is? Appel. Ik heb net een gesprek met hem gehad. We moeten hem te vriend houden, want hij staat op het punt in Nijmegen benoemd te worden. Zeiner heeft hoge verwachtingen van hem. die er tijdens vorige resultaat. Kunt de beste zijn. De war was over. Herr Koning! En in de Nederlanden. So die kindproblemen wel. Maar een goed. Ik ben zo Nederlanden zijn rij. Resultaten. Ik niet. Zo dier. Het besef dat hij zich in deze wereld nooit een plaats zou kunnen veroveren. Een gevoel van onmacht wanneer hij dacht aan het sociale gedrag dat hij daarvoor zou moeten opbrengen. Hij zag zichzelf staan, verkrampt, onmachtig om te reageren, voortdurend bezig met zijn eigen houding, met de aandacht, vrijwel geen aandacht die aan hem besteed werd, met het gevoel verdwaald te zijn, niet serieus te worden genomen, trekkend met zijn gezicht als iemand het woord tot hem richtte, naast hem kwam zitten, bij hem kwam staan, alsof dat een erotisch contact was, geïrriteerd door zichzelf, genegen tot elke vlucht, Terwijl hij tegelijk de anderen minachten hun kinderachtigheden doorzag, maar zonder zijn gevoeligheid voor hun oordeel te verliezen. In niets de koele observator die hij zo graag wilde zijn, de man die er boven staat, zijn woorden weegt voor hij ze uitspreekt. Hij vervloekte zijn karakter, zijn onvermogen om als een gewoon mens gewoon met mensen te verkeren. De zekerheid dat hij dat toch nooit zou leren en de gedachte dat hij morgen opnieuw moest aantreden, bracht hem naarmate het later en later werd het rand van paniek. Goede God. Liggend op zijn rug, met zijn handige vrouwen over zijn borst, keek hij in de vale schemer en stelde zich voor dat hij op zijn doodsbed lag. Gibt es nog jemand, der etwas vragen will? Frau Grübler, Darf ich auch etwas zur Dreschkarte sagen? Bitte, fragen Sie ruhig. Ik meine, Is dat Flugthema jetzt beendet? Das Fluchtthema ist beendet. Nach der Meinung von Professor Horpatich sind wir uns grundsätzlich einig. Danke sehr. Ich habe nämlich die Aufgabe, die Dreschkarte zu erstellen, weil Professor Falkura leider krank ist. Das wissen wir und das tut uns leid. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie diese Arbeit übernommen haben, weil es eine sehr schwere Arbeit ist. Stimmt. Also, und was wollen Sie dazu sagen? Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Daten bearbeitet, aus fast allen europäischen Ländern. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Zeitgleichheit nicht gegeben ist. Was ich sagen wollte, wäre es nicht besser, wenn wir unsere Umfragen aufeinander abstimmen, damit wir eine synchrone Karte bekommen, aufgrund gleichzeitiger Daten. Professor Horvatic wird dazu etwas sagen. Was Sie da berühren, ist ein wichtiges theoretisches Problem. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir es prinzipiell schon gelöst haben, als wir uns in unserer Kommission zu unserer heutigen schweren Arbeit zusammensetzten. Naja. Kurz gesagt, kommt es uns grundsätzlich nicht auf das Jahr der Sammlung an, sondern auf der Erfassung der preindustriellen Kultur. So. Die Bauern in meinem Lande in Jugoslawien jetzt arbeiten, so haben sie seit mindestens tausend Jahren gearbeitet 1000 mit denselben Jahren. Arbeitsgeräten, denselben Techniken. Weshalb <lacht> sollen wir uns dann kümmern um diese 80 Jahre, die doch nichts mehr sind als ein Nichts? eine Randbemerkung mhm. zur Ewigkeit? Gibt es noch jemand? Wenn nicht, dann... Ja, doch. Ich möchte noch einmal auf den genauen Zeitpunkt zu sprechen kommen. Frau Grübler nannte 1900 oder 1880. In Deutschland liegt jedoch das Ende der präindustriellen Periode mancherorts noch viel früher. Bei einer Karte über das Baumaterial der Bauernhäuser zum Beispiel, die wir uns für das nächste Mal vorgenommen haben, müssen wir mindestens bis 1820 zurückgehen, um die Situation in der präindustriellen Zeit in den Griff zu bekommen. Wie stellt man sich das vor? Da kann man die Daten doch nicht mehr mit Hilfe alter Leute sammeln. Professor Horvatic wird dazu etwas sagen. Ich möchte zu Ihrer Frage eine kurze Bemerkung machen, kurze Bemerkung. wie wohl es grundsätzlich Ihr Problem ist. Ich glaube, wenn Sie so von alten Leuten sprechen, so ein wenig äh, herablassend... Aber bitte, nein! Doch! Ich habe aufmerksam zugehört, und ich für mich bin der Meinung, dass Sie das ungeheure Gedächtnis <lacht> von einem unter diesen sogenannten alten Leuten nicht unterschätzen müssen. Es sind diese alten Leute, die wir aufsuchen sollen, durchdringen in ihre Gedächtnisse, die Schätze aufgraben, die dort auf uns warten. Das ist ihre und unsere Aufgabe im Dienste unserer Nachkommenschaft. Wir in den Niederlanden nehmen diese Gespräche mit alten Leuten jetzt auf So dass Sie auch für die Nachkommenschaft bewahrt bleibt. Vielleicht können Sie das auch... So Guten Tag. Hallo. Ich zeichne diese Sense. Ja. Genau dieselbe Sense haben wir auch in Dänemark. Nur wie das Blatt am Stiegel befestigt ist, weicht ab. Bei Ihnen hat man diese Sense auch. Wie wissen Sie das? Weil ich bei Ihnen einige Feldarbeiten gemacht habe. Man findet sie im Norden und im Osten. Dann würden wir sie beiden aus Deutschland bekommen haben. Nein, wir haben sie von Ihnen. Von uns? Nein. Alle unsere Arbeitsgeräte kommen von Ihnen. Unmöglich. Wir sind Kaufleute, keine Industrielle. Doch, für uns waren Sie immer das kulturelle Zentrum Europas. Alle unsere Innovationen kommen von Ihnen? Das Verhalten Ihrer Regierung gegenüber Griechenland ist makellos. Ja, das ist es. Steht die Bevölkerung dahinter? Aber 100 Prozent? Sehr gut. Dort steht ein Turm. Ja? Lasst uns hinaufgehen. Gut. Im 17. Jahrhundert hatten wir einen Dichter, einen äh, Nationaldichter, der hat auch über die Dänen geschrieben. Was hat er über uns gesagt? Verstehen Sie Niederländisch? Denn es lässt sich schwer übersetzen. Ein wenig. O oh, Gott will uns verlossen von diesen deense Ossen. Dann wird er uns wohl nicht sehr geliebt haben. Er war von deutscher Herkunft. Er kam aus Köln. Dann verstehe ich es besser. Dort, unter uns, unsere lieben Kollegen. Ja. Sind das Dachstreppen. Aber de uitzicht is schön. Ja. Ze zijn toch uit de Niederlanden. Ja. en wie? Uit Rumänien. Ze hebben een zeer schönes land. Sind ze mal bij ons geweest? Nein. Aber ich habe Bilder gesehen. Fotografieën. Ach so. Aber Irland is auch schön. Irland is schöner. Bukarest zal een zeer schöne stad zijn. Bukarest is schön. Auf de Balkanen gibt es keine schönere Stadt als Bukarest. Aber Amsterdam ist schöner. Und außerdem führen Sie eine eigene Politik. Ja, sehr. Können Sie das erklären? Weil wir mutig sind. Wir Rumänen sind mutig. Sehr mutig.